إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط والمستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المعضوب عليهم ولا الظالين منگا د قرآن کریم د فهم او دا زدکڑ دا پاراس وصول او مبادی بیانول او منگا بیان کر اوس منګه منگا ار یو سورت چه شروع کهو ندانگی پا ابتدا کی یو سو خبر بکو یا رب د صورت ما سبق سرا چې د راتلونکو سورات د مخ کی سورات سره تعلق سړي زګه انسان خبره هغه رب تنی بلکې انسان چې خبره به رب تکې نو خلق او روح نه وې چې او ترسته وې چ بادشاہ مړشه او ورپسې وای بیزی سریږي نو خلق وای د دد سلیوانه دي د بادشاہ دمړي دود دو بیزو دود سره یدو ستالوق نو انسان چې داغه خبره بیربط ای نو خلق اغه توجو توجه نو ور کوي د الله بیان د الله کلام هغه بې رابطتهشي کې دی بلقی هغه د یو بل سره تړلی نومنږ بربد د صورتت د معسبه سره بیان نه چې یو صورتت دی چې دغ د بل صورتت پس را وړی شوی دی یو یت ده چې د بل یت پسې را وړی شوی ده د توواړو په میانز کې ربط او تعلق سده نو اول بامنگا اغا بیانه اون بیا بامنگا امتیازات ده سرد بیانه اون امتیازات ده سرد یعنی دا سرد ده نور سردون نا پس خبر بانده ممتاز ده جدا ده یعنی اغسی خبره دا چې بدی صورت کې بیان شوی دا او بدی انداز بدی طریقه ببل صورت کی نیشتی در این بامنگا صورت او مقصد صورت بیانه و چه دی صورت مقصد سده دعوت صده اصل مضمون سده نو کنا کلم داوی اوئی کلم داوی مختلفی جدا جدا بئی دعا درے سالور بئی نو بمنگا بیانو سالورم بمنگا تقسیم در صورت په ادوار د مزامینو چہ اوګه صورت دے نوګه د مضمون په اعتبار و هندسوئی سیدے نو موږ باید تقسیم غو چې د دې زاینات تر دې پورې د مضمون دې بیا د دې زاینات تر دې پورې د مضمون او د دینه تر دې پورې د مضمون نو هغه به موږ تقسیم غو ادوار د مزامینو پینځم به موږ مشکلات صورت بیانو چې دې صورت کې مشکل ځایونه کم کم دی یا د معناو د فام په اعتبار یا نه اعتبار سرا یا بل یا بل نو هغه به مونږ بیانو کلمه مونږ جداغه بیانو کلمه ور سره ور سره داغه بیان کو او بیا به مونږ ترجمه د یو یو لفظ د یو یو ایت ور سره ور سره کو دا پینز خبر پحره و صورت کی ابتداعن دا ضروری او دا با منگا بیانه ہو دارانگی منگ با پحره و صورت کی دا خیو چه دا صورت مکی ده او که دا صورت مدنی ده مکا کے نازل شوه ده که مدینه کے نازل شوه ده نو ما کی او ما تقسیم با منګه کو د قرآنی کریم قرآن نزول دوا قسمه یو نزول د قرآنی کریم دا عالم غیب نه عالم شهادت ته نو هغه په یو ځل باندې او د عالم غیب نه عالم شهادت ته او بیا با جبریلی امین دو عالم شہادتنا جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا لگ لگ راڑا شدکمو ایاتونو با ضرورتو داغیب و تحکم کی دا او آغا ایاتونو با جبریلی امین جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم ترارل او دابی و تخودل چه دا سورت غلانی پسی دا ایت غلانی ایت پسی دا بی و تخودل داولی بیا منتا چه مختا کریم پروت دا ترتیب مصحفی او ترتیب نزولی جدا جدا دي۔ نزول د قرآنی کریم په دې طریقه باندې نه وو بلکې نزول د قرآنی کریم چې کله اول سوره اقراء نازل شو اقراء باسم ربک الذی خلق بیا ورپسې نور سوره تنها بیا پنځم نمبر کې سوره فاتحه نازل شوې ده او په ترتیبه موصافی کې سوره فاتحه اول نمبر ده دا نزولی جدا جدا راته په د ترتیب باندنو علاوه کې په د ترتیب په لویه ماحفوظ قرآن کریم پروتو ځکه قرآن کریم د علاج د بار راغلو نو قانون دا دی چې یو ډاکټر ډاکټر رضا کینو هغه ول د سر علاج زکې بیا د مرای بیا د سیمه بیا د ګېړه بیا د خو و چې کاله هغه په کلینیک کلاو کی دکان کلاو کی هغه لا مریض راشي وې جما ګېړه کې درد دی نو ډاکټر ورته دانو نو اول باید د سر علاج کوم بلکې اول هغه د ګېړه علاج کړي اگر چې صاحب کی او د سرو ویلې دغه یو مقرر بیان گئی یو ځای کې ضرورت دی یو مسلې دی مثلا خلک سود کوي نو مقرر چې بیان کوي نو هغه هغه ایاتونه بیانوي چې کوم براد سود کوي دي دانه وایي چې اولنا بسوره فاتحه او بیا بیا بقرہ بیا چې کلا هغه ایاتونه تراشه نوغت اغه مسالې چې بګمو آیاتونو کې نوغه آیاتونه بیانې دغه س قرآن الله د علاج د مخلوق د بار را لېګو چې دګمو آیاتونو په ضرورت نو الله بجبریل امین دا حکم کو او اغه آیاتونه بغیر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بیا اغه آیاتونا خلق او توي صدکم با اغه واخ کی ضرورت فاتحه په نزول کې بين زم نمبر دا پس سوره مدثر نا او ترتیبي مصافی کې اول نمبر دا ربد سوره موږ د مخ کې سره باوی دین امر خپل صورت دینا نو د دې به مونږه تقدیم وایو چې دا سورته د نورو سوراتو نه اول او مخه په قران کریم کې اوله راوړې دي په اول مونږه اسماء د سوره فاتحه بیانو زقدر نمونه دلالت کوي په ډیرو صفاتو نو دا صورت د ډېرو صفاتونو علاوه ده ځکه د ډېرو نموندي او دلالت کوي ډېرو صفاتونو لاګه د دې صورت دې صورت الفاتحه ځکه په دې باندې افتتاحات قرآني کریم کې دي د دې صورت د شافیا صورت الشافیا زکتا دا شفا صورت دی ابو سیدی خدری رضی اللہ تعالی نو پی اگا لڑم چی چلے دم کردیو چې او کومو دا غی مشر لړم چې چلےو دی سا خرالل او دی تیوی کسی در سرا نو حضرت یا بری رضی اللہ تعالی نو پی اگا دم که او جوړ شو زګه جوړ شمې ای جانو ال تا زهګه جوړ شم نوای دیو سګړی اغه ای لا ور کړی چې ګلې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبره وکړه نبی علیہ السلام ورته وی ای لی فیها صحمن باز خلک وای په دم باندې اجرت اغسل جایزی ابو هرره رضی الله تعالی عنہ دا مرګه په غړي اغستوي من وایو ک والی نو مم حرام و دانو وایو خدای دلیل مگر دو دلیل دی دے زکه نبی علیہ السلام وای مان په کې زما عیسر راګي نبی علیہ السلام کو بدن کې شریک شو نو کار کې شریک شو نو یې سپګه کوم ځان رااله اصل خبره دا چې دا کافر نه مال راوړو او دا کافر نه په هر طریقې چې مال راړي نو هغه جائز دي او پاره کې پیغمبر پینځم هیڅ نو دا د کفار نه مال راوړې شوه وایګه پیغمبر پینځم ایساوا دا د دم وزنو اته دی وزن موعایو او سپماله بار حل سورۃ الشافیه وتز کوي دا د شفا سورته د دمول بکې دي د دې سوراتون د سورۃ دا کافی کافیزه په ادوار د مزامینو د قران ټول مزامین هغه په دې سورۃ کې راغست دي د دې سورۃ مونږه اصحاب المسانی اصحاب المسانیو ته زګه وایي صدیق گی و, و بیا بیا مقرر کیږي اوموس کی خلق بیا بیا وئی حرکات کی وئی د دې سورات نوم ده رقیہ سورۃ دم سورته د دې سورات نوم ده سورۃ الوافیا دارانګه د دې سورات نوم صورت و صلاة و تذکوئی مسکوئے یو حدیث کے را دی کسیمات صلاة و بینی و بین عبدی اللہ و ای سورہ فاتحہ زماع او زماع دا بندہ ترمینزا تقسیم ده زماع دب صد زماع صفتون صد بندہ ضرورتون او حاجتون او سوالون دی د دې سوراتونو د سورات ورکانځه د ګدام خزانه د دې سوراتونو د اساس او قران دی اساس او بنیاټه همدام بنیاټ د قرآنی کریم را ام الکتاب ام الکتاب دا راګیلدلې سوراتونو امول کتاب امول کتاب د ډولې وې زگارب ام هر جامعی کار تا ہوئی چه جامعی کاری دا غیز اللہن دی بیا نور اجزائی توابی نوحی تا ام وئی لگا گا دماغ را گنشوئی نوحی تا ام و رأس وئی دارنگی د دا فوج شرچک مجاندهی او دارنگی د لاندې ټول فوج را غنڈیگی نو آگیتا ام وئی مکم و از زمده دنیا آگیت را غنڈیگی نو آگیتا ام و القرآن وئی ام القرآن ټول چه ٹول کلی آئیت راغونڈی گی آئیت رازین دیتا امول کتاب زکاوئی چه دیگه مزامین ده قرآن کریم ٹول راغونڈ کری کریم کے اهم مزامین سالور بیانی اس بات توحید اس بات رسالت صداقت قرانی کریم او اس باد قیامت او غسلورو عربی ذکر دی اس باد توحید دی اس صداقت پیغمبر دی صداقت قرانی کریم دی او اس قیامت دی او نور تفصیلی رستو کاؤ دائیو جامی سورتو دو تولو مزامینو دو قرآن او دائیو اجمالو نور قرآن دو دی تفصیلو نو اجمال مخیو تفصیلو ارپسیو لگائیو سارے تسکار پسیولیگی نو جو خيار سړيه او دغه ما پس راشي نو اول خبره هغه گځي لړم غاکار مې وکړ نو بیا تفصيل شروع کی دلته نه لړم جې اډي تندل ما ریکښانو په بدل لړم سړک تا سړک نجیب ته وختمه پلا سوال拜 تلړم ما داو او چې کما کله بي نچغه کار په سولېږي او راشي اته وای سم چالو شو ا دې وېږي لړم درځو اډکیو لاړم او لاړم او لاړم سونه م بیا روان شو ما څلګه پلان یې مخې لراغه اغه سره ودري زم له ګو پلان یې تمه لاسه غره ټموټر سیکلونو را چې سړک تر شي نو تعالړو شي د په کا ما کل سړې خبره آگئی کی اجمال و تفصیل نہیں داد اللہ کلام دے اول اجمالی خبر ہوگی او بیا آئی تفصیل شروع کی سورہ فاتحہ اجمال دے شیخ القرآن دے اللہ و بخی یا رضی یوم علماء راغے شیخ القرآن راشہ درشہ ہوگی چاہے پہ, چاہ پہ ساتور سرناس شه القران او دویز مال کار دي زيد دي اعظم عمل ما سره الله شمار دي نو باب اعظم شه القران د حدا یو ګنټه ناستو. استو چر وان شو د خوانه پوری شو زيد دي دي جار تورث ایدل شه القران ته وای چی جي زما سګارو وی وایا افلانې کتاب لږ په کارو مطالکوې شیرقران ورته خه ک نه بیا به چته بیا به درله درګم او ددي دا نه خواو اپس شو کتاب راوالو چې ی ګنا د تیره ګرنویل به چې ک تر کتاب چې پکار په کار دی نو چا د اوسکه کب د ولاکو خبرېدي وکړې او چې دی وررس سمستا کتاب پکار کار شو زه بیا را بیا بیا اوسې نو دا بازی سړی خبرې اجمال او تفصیل نه هغه دې و باقي ته وای چې له سره راغله کار یې څه نو کار به څو ورځې نو دا کار به درته وای نو قران کریم کې اول اجمال ده رس دی تفصیل ده او هغه ان شاء الله لګروس قران کریم کې د هر یو صورت په فضیلت باندې روايات موجود دي اکثر روايات هغه کمزوري موضوعي لکه شاهد کاشاف اکثر روايات دا ذکر کړی زم معاشري داوسه سالبي روايات دواحې اکثر دا رسیدي مرزانو موذوعي روايات غير اغستدي کله کله ډیرالم داوم مصیبت شي هغه بیا ټول وبيخانه کوي حافظ مهاجر رحم الله را لګي نو بیا د کاشف د روايات د تفسير زور لاګوله او باغی بعد مستقل کتاب لکل دی چه دکا شاف روایات اگا ثابته یه او روایات اکثر اگا کمزوری دي صرف د سرع فاتحی بارا که جسور روایات صحیح راغلی دي ندوره د بل صورت ببارا که نیشتا سرع فاتحی بارا زیاد روا صحیح موجود دی داری په ذیکر کړه هغه وی لمیا سی فضل سوره تن اکثر مما صحبی فضلها دیو سورۃ 12 کې صحیح روا دور اندی موجود سورۃ سورۃ فاتحه 12 کې دی شغل قران الله دی رحمتونه ولي زند الدرر فی ربط ال آیات و سور کے اغیز کر کر دی چا غیوئے انو لم ینزر فی التورات ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی نبی علیہ السلام میلی دی چه کی انجیل کی زبور کی قرآن کی تدیگون تاکی بل ہاں سورت نه راغلې صحیح بخاری کې د ابو سعید ابن المعال روایت ده وګړه حدیث ده جنبی رسول الله می زطاتې او سورت نه هم اعظم سورت د قرآنی کریم کې او بیا یو ارتوی چې هغه د الحمدلله رب العالمین یا صبر مسان والقران الظیم نور غزه ابو هريره رضي الله تعاله وروات ده نبی عليه السلام مبين نو کاتوي زتاه یو صورت نهما چداهون تیم ماون زما في التوراه و لا في الانجيلي و لا في الزبور و مثلها شداهي صورت په نو تورات کې راغله نه انجیل کې نه زبور کې او نه قران کې وې زموږ امید کوم ته ولادت دي دروازه نه وته می چې ما بازار ته کولې اوبیا ورته وي ته موس کې څنګه وای نو هغه عبيد بن وكب و تاسر فاتحه وې نو نبي عليه السلام والذی نفسی بهذه زما د باغ الله قسمی چې زما سادهغه په ناس کې ده ما انزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في القران مصلها انها انها صبور مساني والقران العظيم الذي اوتيته داراږي د بهقي شعب الايمان کې ظاهره حسن نقل کئي چاغوري زلورو د پاسه سر کتابونه الله را لې غلې دي داې ټول علوم الله په سرورو کتابونو کې یوه دي تورات انجیل زبور او قرآني کریم بیا دې زلورو ور و علوم قران کې یوه او بیا دې قران ټول علوم هغه په مفصلات او صورتونو او د مفصلات او صورتون وغټول ناټول هغه په سورۃ فاتحه کې خو ده فمن علمت تفسیر اا کنه کمن علمت تفسیر جميع الکتب المنزله نو څو چې ز سورۃ فاتحه تفسیر زګه پدی بوښ گویا کې د ټول آسمانی کتابونه ذکرل او په ټول آسماني کتابونو باندې په ايش نوتا یو ایجمالو د ټول قرآنی کریم د ټول قرآن مزامینه راغست دي هغه په دین صورت کی یوودی قرآنی کریم کې بلکې ټول صورت دینونه چې موجود شی نوغا په پنځو سيزونو باندې روانو یو علم الاول اصول د معرفت او نبوات معرفت او المعاد سلورم علم او او پنځه علم القصص دا پنځه علومو علم الاصول داغي دا مدارو په معرفت د الله او په صفاتو د الله نو کوم سورې فاتحه کې ذکر کای الحمدلله رب العالمین الرحمان الرحیم معرفت النبوات نو در انبیانو به جان ګلنا معرفت نوغم سوره فاتحه کی ذکر کوي الزی نے انعمتا علیہم معرفت الماد د قیامت پہ څنګه لرا نوغم سوره فاتحه کی ذکر کوي مالک یوم الدین ایل مولا بعدات نوغم کی ذکر کوي ایا علم السلوك علم السلوك دي چه عذاب شرعيه وباند زن عادت حمل النفس على العذاب الشرعيه والانقياد للرب البريه چه عذاب شرعيه وباند زن عادت او الله تزان عاجز کی نوغامدی صورت کې ذکر کوي یا ای غنستاین ایدن الزرات والمستقیم او علم کې ساس یانې په وقوانو متونود انبياو واقعات نوغامدی صورت کې ذکر کوي سرات اللذین انعمته عليهم چې بچا الله انعام کړو غیر المغضوبی علیه مولاد دعالین صداسی وچه باغی ده اللہ غضب شوئے ہو صداسی وچه اگه حیران و پریشان ہو نو دا پینزوارا علوم چه باغی بانده طول دینونا دا غی دارو مدارو اگا بصور ای فاتحہ کیو نو دا دی وجن دا اجمال دا قرآن کریم او دا امو الكتاب دے دغه ما وجه امام غزالي رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 505 505 کې وفات د شواګمې ساده عالم بهترین عالم او مانتي کو فلسفه کې د ډېر مهارتو او بمانتک و فلسفہ کی اغا امام بللشی بوللشی و اغا امام غزالی رحمت اللہ علی دیمانتک و فلسفی تا اوختی او دا اغا شاگرد خاضی ابن العربی المغافری المتوفہ پانچ سو ذکر گئی دا خلا شیخنا ابو حامد دخلا فی بطن الفلاسفا سم اراد ان یخرج منو فما قدر زمان اوستاز ابو حامد امام غزالی د فلاسفاو گیڑی تن نوتیو او بیا ایک کوشش کوچ داغین راوزی خو پورا راو نواتیشو اما تا الغزالی والبخاری علا صدریی امام غزالی چې وفات کېده نو بخاری پسینا باندې پرتوا چې بیا کوشش کو چې زو او حدیث ته زیات توجه ورکم او امام غزالی بخبل وی قال ريانا شطرا صالحا من العمر في تذنيف الخلاف منه ماده عمر ډېر ایسه پا تصنیف دا آغا علومو کی اولا گولا چه غد قرآن او د سنت خلافو وصرفنا قدرا صالح منو الا تصانیف ارمثب و ترتیبی الا بسیط و وجیز و عمر ڈیر ایسا پا آغا سی زنو کی اولا گولا فلسفیو رسالی مرګه له بسیط او عجیزه وسیته او دا ریس फायदा نو و دوی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیا په اخیری عمر کې یو کتاب لیکل دی او دا یې نوم دی طحافۃ الفلاسفه حیرانت یاد فلاسفه او پای کې نل المسائل انیس مسائل ده فلاسفاوی را غستی او باقی غی کافرگڑی دی پتحاوت الفلاسفا کی او ده تحاوت الفلاسفا را ده پتگش پاگمه صدای کی یاو سڑه راولا کی نصیر الدین توسی نصیر الدین امام وئی اگر او لگی او غیر رد کو نصير الدين طوسي هغه سرهو جنازه موته سم بالله قاضي القضاتو به عراق کې او داغه قاضي القضاتو کله چې په شوګما صداي کې علاکو خان راغه او غد مسلمانانو قتل عام شورو کو او ملکونه وال نو کله چه عراق تاورا سیده ده موتا سنبه اللہ داغی مقابلکو لا او حلاقو خانی پشاو تنبو دیرو اسه اوگا او موتا کوله اللہ ای کامزور اکول این نشه نو حلاقو خان پت راز بازو ساته ده دغن اسی رو دین توسی سارا چونکه دیخو ده بازشاقا زیرکو ذاتو بلوچي او هغه بل وزير نو یو ځای وزير بلوچستان غي قاضي کو ذاتو دای سره راز بازو سات راز بازي سره جوړک نو دای دا دا دا په خپل موتسم بالله تا دای دا چل جوړک وخته وی چې ستا زوی لا هلا خان لور ورکي دیده پارا چه اووی ما او ده خپلاکی یوشو او ما باده تسنوان ده باما تسنوانی او نور ملکونه وفاته کهو او ده ده زوی لازلور ورکو نسیر الدین توسیوه تاوی زب نیکاو تادم موتسان بیلاوی تید ده اغا اعتمادو که ادوارو که والا غو خان شر دا کی غو چې زه یاريږم آ... نو خېر نه نکاله و منګه درزو دربار ته بدرزو واستاف هوجه پولیس زدا جاند یو جنجو په خار کې نه یغه په بهر کې زګه یاريږم متصم بالله ته ما او دین سرودین توصي ابن لال کمی چاغي وزیرو اغې دې دوکاګه د خپل فوجونه بهار کړ او چې بهار کړل حلاغو خان ځان سره سلور کسان کړل او چې دربار ترغه دغه دربار ډېر سجاو کړو ډېر تنظیمات یې کړیو څنګه سره دنشو اوله موته سم بلالو نیو نه الهال کو او بیا زغه چې سرکړه کسان سورو نوغه حلال ګل او یوروب واچو تر دې پوری چې د عراق په یو کوڅه کې یو شیا د حلاقو خان یو خزر روانه وا نو اتلس کا مسلمانانو غي دې وې ودري گئی ای بزایو ودري دل ਵਿਚار شته کوي نه الله او کورې چاړه نه والا ویو یو, یو سم لئی چه ما تکلیف یو یو بس پلاستا و غیب علالو اطلس کسان یو خوزی علال کرد او بغداد که چه سوره کتبخانی و نواغیت زجلی سین تاو گرزولی علماء قتل سادی چه کل چه اقصادی چه کلا بیا بغداد تراغلی و نواغو چه دا بغداد اگه حالت دولید نواغوی آس ما را گر باید برزمین از حلاک موت سم امیر المؤمنین چه آسمان جاری چه امیر و مومینین موتسان بی الله اغشین چوه داد دا شیعو کارو و شیعو چه چای اعتماد کرده دن وغی تبا کرده پاکستان دوم که کارونا رالا خوشیعو رالا خدا آغای ده صفایه ده بارا آغی راواغستا و پنور و راوالو کلپ تبلیغیان و کلپ یو و کلپ او کل چی یو ملک در نشوی دی نو اگه یغم ملک تباہ کرده عرض میدا کو چه امام غزا علی کتاب لگلے و تحافت الفلاسفہ دا آغی رد نصیر الدین توسیو لگه تحافت و تحافت الفلاسفہ حیرانتیاں دا آغا چا چا چا تحافت الفلاسفہ لگلے ابن رشد راولگی او هغه کتاب را دو کړ او هغه ونه نوم کې غوځه حیران دي هغه چا چا تهافت او تاو الفلاسفه لکه لی له بارحال هاي امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ داوی او وڑو کې غوندي تفسیر دے جواهر القرءان چای کی غد آیاتو س آیاتنا چاګه دا قائد سر تعلق ساتي اوسه احکام سره یې جدا جدا کړی دي پاری کی غنیکی چې علوم لس دي یو معرفت ذات ضرب ال دیم صفات ضرب ال درین افعال در اگل ازت زالورم ذکر در معای در تینزم تسکیہ زان پاکول در گندگائینا شبگم تحلیہ زان خیستاکول مرزین کول چب کمو سیزنو بات خیستاکیگی ووم ذکر د نعمت په اولیاء د الله او اتم غضب په دشمنان د الله غضب په دشمنان د الله او نام مهاجرۃ الکفار د کفار مقابله او لسم احکام د فقهاو دا لس علوم دی نو ایمام غزالی رحمت اللہ علیہ ویچت دی لس علومنا دا اول اتو علوم دا بسرع فاتحہ کی ذکر دی نو زیاد علوم بکی ذکرو دا اجمال دا قرآن کریم دی دا علوم محاجت الگفار او احکام دا فقہاو صرف دا پکی وی نشتے شیخ القرآن اللہ دی برحمتو نوڑی گی علی وی چی امام اقرار گئی انا مزیر دی ذاتی فی الحدیث ماں سکھا پانگا کوٹھا دا پا بارد حدیث او زمان زیاد عمر پھماندکا فلسفہ کی تیر شو دے نو شیخ القرآن گا امام اللہ شیخ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ ذا اغه ذہن دې ته ور رسید هه حالانګه وه مل فنان لذان يتشعب منهم علم الكلام و علم الفقه ولم يتفطن ان علم الكلام و الفقه من درجان في قولي اياك نعبد و اياك نستعين شعر القران و چه امام غزالی زین دیتا و نراسید حالانکه دا دوارا علوم چیو تا علم و کلام و ایبل تا علم و فقه و ای دا دوارا امسور ای فاتحہ کشتے اییا کناعبدو و اییا کناسائین او حوالا پہ ان بیاور گئی کماز زکران سیوتی لگا دا چې سیوتی نے وعی ذکر دی دغری چې دا پدی کې نو د شیخ القرآن مطلب دا ده چې دا الله علوم چې کمب قرآنی کریم کې ذکر دي هغه په سورې فاتحه کې دي نو دای شد شته ټول قرآنی کریم زکوت او مل کتاب وای درې دا سورات مو شامل ده و ثنا د الله و الله و استعانت و استعاذی باندی اندا گفتل الله ما بنا گفتل په الله تعالی سما او په دعا د بندا کریم کې دا ټول ذکر دي سنا تحمید استعانت استعاذہ او دعا اوغه په دې سورات کې ذکر دي نو دا زکا ام الکتاب دی څلور موادات قرانی کریم بدري کیس مده یو اسماء وصفات در رب العزت بیانې دیم وعده وईद بیانې وادی کیرل گئی او دریم احکام بیانې اورائے فاتحہ کی دا دری واڑہ ذکر دی اسماو سی درہ بل عزت اول کے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم دا گی افحال در رب مالک یوم الدین وعد و الذی صراط الذين انعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ترقي احکام هيا جنابود دا ټول سورہ فاتحه ذکرو د دې وجنا د دې ته اومل کتاب وای او دا اجمان ده د ټول قرآنی کریم په انځما قران کریم آیاتو نه دعا دی یو آغدي چې پاږي باندې با علم راولې عقيده وبساتي دوی ماغدي چې پاږي با عمل کې او سورہ الفاتحه کې دا دعاړه کې سم آیاتونه دي صداسی چې پاږي با علم راولی علمی لک الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم نو بدی په علم راوالی په دی خو اعمال لکی دا به په علم کې راوالی چې دا الله مناسب صفاتونه الله لدی دا به علم کې راوالی چې ټول مخلوق په لون کې ده رحمان و رحیم ده مالک ده او دوی دی عملی لگا ایاکا نابدو و ایاکا نستعین تا عبادت کا انو عبادت عامل دے شبگم ووجہ ابو عبداللہ الماظری ذکر کرده دا شب قرآن کریم بدری کسما دے سر کساس او آخیات بیانے ہی سر آحکام اوصاف اوصاف د الله تعالی بیان او دا صورت مشامل له په درې وارو باندې که ساسو واقعات سرات ولندین انان طالبهم غیر الموضوب علیهم ولا ضالین صدا ځدی چپاګې د الله نعمتونه شوې دي صدا ځنی باغې غضب شوې دی صدا دي حیران او پریشان دي کان قدی سورت کی ایاک نابدو و ایاک نستائین او صفات رب و عزت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم وما وجدادا چھو قرآن کریم درے کس مدے بازِ آیاتنوں کی الہیات بیان بازو کې نبوات بيان نه او بازو اوامر او نواهي او دا اکثر قراني كريم کے همدغه څخه اي كلا الٰهيات نبوات او كلا اوامر او نواهي قراني كريم کې لَكِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَصَابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ إِلَٰهِيَّاتِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ وَصَامَ الَّذِينَ آمَنُوا قِيَامًا وَنُحِظَ الْأَوَامِرُ وَالنَّوَاهِي ذَٰلِكَ كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مُطَاعًا ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ علوم الهیات بیا وی اننی لغوم من نذیر مبین نبوات نور پس وی ربکم ثم تبئله نو احکام شو اوامر او نواهی لکه سرهود کې اول کې اتم وجه امام رازی رحمت الله علی بیان چ هغه وایو کریم کې سلور امور بیانایو یو الایات دیم ماده قیامت ذکر دریم نبوات او سلورم اسباد قضاء او قدر سی الله تعالی قضاء او قدر فیصله کړي دي قضاء او قدر قضاء قذر معذ الله او فیصله مخ کې کړي ده او ای اللہ ای او کار لیکل ای غب کی گی او کزاو فرق داده لگه او انجینیری او اغطا توائزه کور جوڑو مالا ده کور نکشه جوڑا که نو انجینیر ای او نکشه جوڑا که اول چه غب مقصر وکه کمپیوټر کې یا په کاغذ یو نقشه جوړ کړی چې دا به دروازه وي دا سه دیوالې دا به کمرې دا به بیډرومي دا به کچني دا به فلاني دا به فلاني دا قزا دا Kadar چې هغه تراوالی چې زې بنیاد قدمه هو بیا غزرته چونه وای شي نو قزا او Kadar کې फरक څه ور دورا دی نو اس بات دا قضاو دا قدر او دی سورة فاتحہ کی دا ټول سالور وارا ذکر کری دی نو دی وجن دا اومل کتاب دے ناما وجا دا سورت مجتمل دے پا الله اللہ تعالی پا عبادت بانی پا عمر او پا او پا او او دا قرآن کریم کی ان تک کا ذکر کئی صفات اللہ صنع و صفت اوامر و نوائی او وعد و وعیدو لسم و جدادا قاضی بیزاوی وعید چو قرآن کی حکم نظریہ او احکام عملیہ بیانی او دا دوارا حکم نظریه او احکامی عملیا یعنی اعتقادیات او اعمال دا دواړه په دی صورت که ذکر دی چه بس با عقیدس آتی او سبا پا عمل کراولی دی وجنا دیتا امو کتاب وی یو لسما وجه علامت وی بی ذکر کرده دا چه غوی ولوم چه باند دین دارو مدار ده نو اغا علم الوصول چه اغا معرفت دا اللہ دا صفات دا اللہ دے معرفت نبوات سالورم معرفت و المعاد او اغا طول پا دی صورت کی ذکر دی ها یو یوی ذکر کردے او دارنگی علم الفلوح نو دیتا امو الكتاب زکا د ولسمه واجا مولانا حسین علی رحمت الله له ذکر کړه دا چې قرآنی کریم د فهم په اعتبار سره لو رسیدې اوله ایصا د سوره فاتحه نه تر سوره انعام پورې او دا په الحمدلله شروع کوي هر ایصا نو په دې کې اهمه مساله ذکر کوي چې خالد د هر سې یو الله دی او غیته اشارہ کئ سورہ فاتحه کې په الحمدلله سره الله زکر کا مراد دی واسب مشهور خالق دویمه اساس سورہ نان نه تر سورہ کاف او بدی کې مقصدی مساله دا ذکر کئ چې مربي لکل شین شي هو الله او غیته اشارہ کئ سورہ فاتحه کې پرب الالعالمین سره دریمای ساد سورہ کاف ندر سورہ سبا او په دې کې هغه ما صلی براکت پار چې برکت پارڅک الله چي او هیته اشاره سورہ فاتحہ کې پار رحمان الرحیم سرا چھا ډیر مہربان دې برکتونه آږه چي سلورمای ساد سورہ سبانہ تر اخرا اپ دې کې دوما صلی یو اس بار د قیامت دا او دویم نافیده شفاعت قهریا چې قیامت به خامخ راضی او په زور باندې د الله نه سوخ لاصولو الله نشته او ته اشاره کوي سوره فاتحه کی, کی سرا مالک یم الدین ذرا چې مالک الله دې څوک به زو راور او مالک دراز د قیامت قیامت بها بخارا دی نو دا دوله سوه جي دی دې دوله سوایو سره دا ثابتي دی چې سورای فاتحه په دې کې د قران ټول مزاميني راغست دي نو دا یو اجمال دی او نور قران دی تفصیل ایجمال مخفزہ تفصیل نہ دوی وجن دای مخکی دا راړو د په فضیلت باندې ګن احادیث موجود دي وجن دای مخکی دا راړو پدې سورات کې اصل مسالہ اصل خبره یا کنا بدو ویا کنا څه دوه کارونه کول دي صرف د الله عبادت صرف د الله نه امداد غوښتل چې د الله عبادت باکه د الله نه به امداد غوړی مقصد د صورته تقسیم نه صورت صورت مضمون په با اعتبار باندې دری حصے دي اولا عیسیٰ کی صفات در رب العزت در ایمہ عیسیٰ کی مخلوقات او در ایمہ تقسیم در انسانانو دریو قسمون ہوتا اولا عیسیٰ صفات در رب العزت او دا دری آیاتو ندین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دویم ایسا کی ایجز ده انسانانو د پیریانو د مخلوق ایعا کنا عبدو ایعا کنا سائن ایدنا سراتو المستقیم ایجز ده مخلوق او دره م ایسا کی تقسیم ده خلقو دریو کسم نوتا سراط واللزین آنانت آلیهم یو کسما آغا مخلق چه اللہ پی نام کرده غیر علم آغدوب آلیهم درم آغا چه اللہ پی غزب کرده سراد علم گمراشویدی آو درم ولد آلین اغه چغدي هرانو پرېشانه درېم قسم اغه خلک دي د صورت 3 دې په دې بار د مضمون اول کی صفات رب العز دیم کې چې ز مخلکات او دا غي سوال او درېم ایسا کی تقسیم د مخلوقات په قران چې شروع کړي نو اول کی صفات دراب و ریزاتو زکا الله زان لے صفتونا صابت او د غیر لے نا فکئی چا کم صفتونا زمان دی مخلوق لا ما سرائی کی مخلوق مشرکو مئی صدار کو او قرآن کریم کی پر اکثر و کی صفات دو اولوحیت اللہ زان لصابتی او دو غیرن نفکی لکه سورہ مریم یو سال و افتماعات و گوری آج دنبر مریم آج دنبر یو و افتماعات واذکر ویل کتاب ابراہیم اشمار سمسی سورہ مریم آیت نمبر 41 نا کو واذکر ویل کتاب ابراہیم ان کان صدیقن نبیا اسقال لابیہ بدیل مطعبدو ما لا يسمعون و لا يفسرون و لا يغنی انکشئا کلاچوی پلارا لمطابدون ما لا يسمعون و لا يغنی انکشئا غلے بعدد کے دعنچا چا آوری او نبینی و لا يغنی نو فرد هرګولې چې تاسو شه سمات لاګو اله واځ دروازه ای چغاو رېدار چا دا تې چې را مې ځکه نو هغه ناوړي اله واځ دروازه ای چغار سو غوینې دا تې چې را مې ځکه نو ده خو اسنی شلي ده اله واځ دروازه ای دا تیچرا مدد کے ندی چالا فایدنشیوار کو لے لارا اولی را مدد کې یا با دل مطابدوں ما لائی اسماؤں و لائی افسرو و لائیونی آنکشیعا لارا اولی عبادت کے داغچا چگناوری اونوینی و لائیونی آنکشیعا فائدہ نشید عرب گولتا اللہ از شے ہیں تا دیس مصیبتنا نشکلا سولے ہیں غلی رحمدت کے چی صفاد دولویت واللہ نیشتا غلی رحمدت کے ولی وقت جڑاو فریاد کے دارنگی نمبر ستر او یائیمو گو رئی جاو یائیم آتنا شورو سوره شوارا آ نمبر 7 ور وکلالم ابراهيم اسخالا لابي وقومي ما تغدون كما جيبلارو قوم تاد سي عبادت کويو قالونا بدون اصنام فنضل لها وې دای موږ ای عبادت کولو درګا ونو د مينځورانه قال حال یا اسمعون قم استطعون وې ابراهیم علیه السلام آیا اوري تاسو واز کلاچ تاسو را موږ کوی تاسو اوري کزن زمانی وې به هوا وری کنه مړی اوري قال ال يسمعون قم استغون بیا ورې استاسو واس کله تاسو را او یان فاونکم او یزورون یا فائدې غولشی تاسو دا یا زرادر غولشی تاسو لا الاغه ای چې هغه در چې आवाज وری الاغه ای چې هغه نقصان ورګی دا تاسوی چرا مدد کوئی؟ کالا حل یا سماونکم استادون او یا انفعونکم او یضرون یا یا اوری استاسواز کلیچ دا سرا مدد کوئی یا فائدہ در دا سلا یا ذرہ در گلشی دا سلا دیدانوی چاو اوری فائدہ راکی قالوا بل وجنا ابانا كذلك يفعلون دایو منګار مونږ دې خبر مې شران كذلك يفعلون څنګه رنگې به کول زمنګار مشرانو دای کول زمنګار مشرانو به دای را موږ څه کای دای را موږ د ورته اوری فایده دار کول شي نقصان در کول شي ذاتا سو در امد شي او چغي وطويه زه فایده نقصان هغه دار کول شي دارانګي سوران کبوت نمبر 17 زه شپه له سمه راته شروع کوم سوران کبوت آد نمبر 16 17 وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أُعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا بِئْسَ مَا تَصْنَعُونَ إِبَادَةُ كُلِّ سلام واسان داږي تفصیل بس بیا خپل ځای چې کله راشم ان شاء الله زموې کوم انما تا بدون من دون الله او ثانا او تفلقونا افکار او جوړاو ایداروغه ان الله الین تا بدون من دون الله لا يملی غنا لغمر اسکان یقینا را گسان چه تاسو ای بادت گوی لا يم کا دا اللہ نا لایم لیگونا لگم رسکا واگ دارنی تاسو لد خوراک سمت اب الاغ آگا ای چگر خوراک ورگئی الاغ آگا ای مخلوقات دا تاسو ای چگر مدد گوی اِنَّ الَّذِينَ آتَا بُدُونَا مِن دون لا یملک گنہ لا گومرزکا آ چې تاسو یې باذګوی بهر دا الله نا وا دارنی تاسو نه کوراک فتو ایند الله ریسکا وا گدو اشکر لهو الی ترجعون دا لا عبادت کای څړو دا سب ګډ وډو سرشی کله یو دربار لاروانی او کله بل دربار لاروانی مرزا مزار جان جان شهید رحمت الله علی جان جانان شهید رحمت الله علی دا داغه او مریدو هغه نو چرطاته لیو چرامه نو هغه ته تاسو کوو وی چرطاته لوی هغه زیارت لا او ما قبر لا ته او ما مرزا مرزا جان جانان شهید رحمت الله علی ور قالے مادل تو یہ بات کے ذکر کئی آور توئی تو تاگے گورے مردان وا برسدی تو تاگے گورے مردان وا برسدی با گھر دے گارے مردان گوندرسدی تو تاگے گورے مردان وا برسدی سو گورے وا قبر نو دا انساناں نو پرست اس کے سو پوری باداو یاو کبرنو تا پروتی با کرده گار مردان کن درستی آ کرده اغا ربنی ستا چه غد مخلوق آجت رواده اغت فریاندو کا داره گی سره توحا نمبر یو کم نبی اگوری سره توحا زعطا تیائم نشورو کو سور ای تواحا اتا دیائم نشوروکو سور ای تواحا نمبر اٹاسی اتا دیائم فاقراجا لهم عجلان جسدلو غوار فقالو حدا الاغم و الاغم موسا فنسیا سیجو اڑکڑو ویداد موسا علی اسلام علیہ دے دا غیر شوئے دے اگر بل پاتلے دے قرآن پر آت کئی افلا یراونا اللہ عرضی ہوئی ولا يملكوا لهم ذر ولا نفا أفلا يرون الله يرجعوا إليهم قولا هذين قولوا تنشوا بس كل ذات خبرة ي... أفلا يرون الله يرجعوا إليهم قولا ولا يملكوا لهم ذر ولا نفا وادار نيدا إلان ذر نفيه نو الله फायदा ور شي او نو نقصان ور ګول شي دې ډارامه ده کوي او ولایره نو الله هر دی ویلهم کولانه وانا ام لګولم زر ولا نفا هر دينه ګوري چې نشي وا پس کوله دا تا خبره هله واغې خبرې ګول شي زمنگ اعلان موسی علیہ اسلام سره خبرې کړې او د دا دوی اعلان خبرې نشکوله ولایم له ګولم زر او ولا نفا ودرنه دایلان دا زر زما دا دا فی نو قران کې صفات الوهیت الله ځان له ثابتې او د غیر منه نفی کوي او دا په غنو سرتولو کې د رازي سورې فاتحه کې اول صفات الوهیت الله ځان له او د غیر نه فکې شي اعلی زم ما جت رازم ام الحمد الله له رب العالمین رب ده مخلوقات زیما پالون که ده زیما الرحمن الرحیم عام محرابان او خاص محرابان زیما زجسن محرابان این ناس برسو محرابان نشکه ده مالکی اومی الدین وعدار در آمد زیما بن څو ګوردار وخت یار مینه شي کې اول سیบท الحمدلله صفات و خدای تو الله لدی دا اول ذ سوره فاته کې وي دا اول ذ سوره انعام کې اول ذ کاف کې اول ذ سوره سبا کی اول ذ سوره فاتهر کی وی او جی به اندازې پکې دا وګه چې سورای کې الحمدلله وی نو دای جامع ذکر ګاو لاندې ولا افراد او انواع ذکر کل د دوی الحمدلله رب العالمین د ټول مخلوق پالون کې دا الحمد او سناوا سورائے انام کې ورپسې وای الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض اسمانونه او زمکه د عالم د لاندې راغل سورائے کاف کې وای الحمدللہ الذی انزل علی عبده دا او زاغیر لاندې راغې چټول مخلوق کی دا هغه پیغمبروم د چاغته کتاب راولې کوم دا بسی الحمدللہ اللذی خلق السماوات والأرض و جعل الظلمات والنور دا سی سرہ سباکی الحمدللہ اللذی له ما فی السماوات والأرض سرہ فاترکی الحمدللہ فاتر سماوات والأرض دا شامل دی طور آغی لائچ دا محروق دلاندی دی نو سرہ فاتحہ کی جامع ذکر کا الحمدللہ رب العالمین او بیا داгыз لاندې دا نور ذکر کړل هر دارنګي الرحمن الرحیم او ردونه وکړل پر فراکو باته لاو باندې چه الله رد ذ مخلوقات رب العالمین غد تربیت هغه کوي نو مخلوق ټول اغته او محتاج دی واجز دی رحمان و رحیم اغد نو معرابا نه دا حدیث مالک اغد افتخار مند اغد نوبل چال افتخارات ندی ورغړی مخلوق ټول اغته او محتاج دی اواجز دی امام غزالی رحمت اللہ علیہ زګوی سر القرآن ولبابه الأصفى ومقصده الأقصى دعوت العباد إلى الجبار الأعلى رب الآخرة والأولى خالق السماوات العلا والأرضين الصفلا وما بينهما وما تحت الصراع ذكري طول أغطاء مهدائتي طول أغطاء عجزتي هو غك أول كي ويك لله د اولوهیت صفاتنا خاص الله لردی الحمد لله چه د اولوهیت صفاتنا اغسر الله لردی الحمد لله دایو داسه کلمه دا شکرانی کریم کې د په مختلفو مقاماتو کې بیانې کلا کلا دا وای چې الحمدلله حمدونه الله لواء حمدونه الله لواء هر واسه لواء ساری لواء ماخامي لواء هر وخت لواء کله وای الحمدلله حمدونه الله لواء کله ځالمان تباقيږي ځالمان تباشي نوائے الحمدللہ دا دین و اسلام زیو هغه تباش نو الله وی وایا الحمدللہ الذی نجانا من الرقوم الظالمین الحمدللہ وایا چې کله ظالمان تباشی کله دلایل ذکر کی خدا وین ابد وی الحمدللہ چې دلایل موجودی نو الحمدلله وایا ځکه چې مې ربانه هغه هم دونه عقل پیدا کوون کې هغه دی نو هم دونه عقل اوایا الحمدلله کله الحمدلله تاحمید ذکر کې هر یو نعمت په وخت کې چې نعمتونه زره باندې وګړو الحمدلله وایا کله جنت جنتیان لارشی وی الحمدللہو آیا جنتیان جنتیان لارشی لگه سر فاتر کے نواغی وی ان ربنا لگه فورن شکور ہم دن دا اللہ بوئی اوئی با اللہ میرا بانو منگی جنت راستو منگی جنت راکو داگی اوسونہ بونی لگه سر انعام پیز سر وی سورہ انعام ادم بر 45 سالو ختمه کله هم ذکر کای په سنې ختمات نه رازاونو سالو ختمایاته فَلَمَّا نَسُوْمَا ذُكِّرُو بِهِ فَتَحْنَا لِمَا بَابَ كُلِّ شَيْنَ حَتَّى اِذَا فَرْحُو بِمَا اُتُوَا خَسْنَا هُمْ بَغْتَةً فَيْدَا هُمُ بِلِسُونَ کسوار بسیر گورا وَقُتِعَا دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا پریکرشا موند ظَالِمَانُوا وَالْحَنُّ لِلَّهِ رَبِّ الْعَال الحمد لله لا اله الا رب مخلوقات فغوتيا دا غركم الذين ظلموا بريغيشه منذ ظالمان والحمد لله رب العالمين الحمد لله لا اله الا رب مخلوقات دارن کي کله پس نعمتو نہ هم ذکر کئي لکه سوره يونس لا سماعاتو غورئي سوره یونس لسم آیات چه جاناتیان جانت تا لارشی نوغی وی سوره یونس آیت نمبر دس لسم آیات زده نهم نشورو کوم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يادیم ربهم بإيمان تجري من في جنات النعيم لا رب سمجد أي بسبب بس إيمان جنتون تبع بوضي تجري في جنات النعيم يولا سمس بارا سنة يونس لا سميات دعواهم فيا سبحانك اللهم وطحيتهم فيا سلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين وآخرين خبراء ضيب دائر وآخر دعواهم خبراء اَنِ الْحَنُّوَ لَلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ چه همدونه دي الله لها اَنِ الْحَنُّو لَلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ اَجْرِي خَبَرَ اضَيْبَ دَعِيو چه همدونه دي الله لها چه رب د محلوقات الله دی داره سوره لقمان شمه جشتم دلائل زگر کی محمد پہ تفریقی سورہ لوطمان یا وشتما سی سورہ لوطمان آ نمبر 25 26 ولا انسان ذممن خلق السماوات والارضات لا يقولن اللهم قل الحمد لله بل اكثروا لا يعلمون وايا الحمد لله حمد لله لا الحمد لله بل اكثروا لا يعلمون بل جاء اكثروا زينان بقران الحمد داري سورہ ان کبوت ہا نمبر 63 درش ویتم یا وشتماسی 12 سورہ ان کبوت نمبر 63 درش ویتم ولا انصار دہم انزلہ من سماء وا يا بالارضا من باذي موتي هل يقولن اللهم قدينا سوق ري برن نتازا كيف دي باني زمقاضو تشدوننا الله قلنا الحمد لله وابر امره الحمد لله دا مناسب سيفا دون من دي الله لا قل الحمد لله وا يا الحمد لله صدا دائم نه کنه دورغمانی قل الحمد بل اکثر لا یا کیلون بل کیا کی اکثر زین دی بیاخلا عقل به کی نشدا چدا منی چه بارانونو ورون کی الله دے نوبیا جتروا ما الله دے کنا هناك سورة روم واربسي سورات ونسم أدلا سمايات سورة روم فسبحان الله هنا تمزونا وهنا تصبحونا وله الحن في السماوات والأرض وعشی و هنا تظهرون او الله رستاینا دا ولو فی سماوات و الالب وعشی و هنا تظهرون الله رستاینا دا براوخ کردان دشبه و ما اسبخینا ما اسودان و ما اسبخینا دارہ کی سورہِ نمل آیت یوکم شبیتم سورہِ نمل یوکم شبیتم آیا تا جزالی من نمد اللہ حمدنہ وایا فان جینہو آلوی لمراتہو غدرنا من الغابرين وانطرنا الهمطران وروم من غابرين ورول فسام در المنذرين بدوبارن يرول شو قوميلود عند الله چبا میلو دی زرو زابارو ګرځو غاڼې په ورول داو دا لاې ساده چې په منګې نو وري مونږ دا غینه په نن زمانګې خلک دا غینه مو وخت دي ګرون را لاو ګرون را لا داو دا تاګه زابو کوچی تین وینې عمر بس درګې نیوینې اور داسې ورختا کړې چه بادشانو وزیران دی وزیرانو ارخط دی ڈاکٹرانو ارخط دی مویننو ارخط دی عوام سے ازاد دن چدی بیننا مسلمان دا آرخط دی یهودی و ارخط دی نصاراو ارخط دی اندوانو ارخطا دی 5550ря кварти1 проход وسوم مکړه الله تعالی الله نه معافی وګاړي دا غوډر تصرف یو جنګ او ار دې لږ جنګ سره ته وګورا نور کله وځ په دوو ملکونو ته چلاړ ما همارا ته بدلړ ما بس کاټو ما سعودي تا ماليزيا ته بدلړ ما ما به راځي اٹ محسوس کو چه ملتا برعالم کاربا می نو اتمینان دماغو دبانو ما ما باوی چه داوله او چه د کارونی شور رول شوه ده نو کار سره دا سوچو که نو سه اتمینان سره دی چه پریشانی ده اتمینان ده معلومی ده خلق و عبادتونو لزور ور کرده استعفار لزور ور کرده نو توبی خلق و باسی استعفار کئی عبادت کئی دا اللہ نوی عویدل نو کم کم اغا اتمینان را غی خلق لگ شو نو گچارتا دا شریعت قوانین نافذ شو ملکی پورا او پرېشتیا د مدینه ری اعتص نو سور ایت مینان بی دا یو رته یو نمونه وهلا دا پر ځای نمونه وهلا د ایت مینان دغه نمونه وهلا وانه چې سمختي والی وان ترنا لیمه ترن ورول من بدی وان ۶ باران ۶ ۶ شو Шو۸ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ چې ۶ ۶ ۶ ۶ پاسمان ۶ ۶ ۶ شوي او ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ First ۶ ۶ West el 0, 2014 نو آیا عبد نبی اللہ علیہ و سلام علی عباد اللذین اصطفاء آہ اللہ خیر اما یشرکون نو آیا اللہ یا جدئی صدار گئی دا اللہ سربل سوک نارنگی سر اصافات اخر گو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 حمدن دی الله لا حمدونه وایا صفاتونه د دارنگی سورہ فاتر آت نمبر دریدیر شمنا شوروکوم تینتیس دو اجتماسی بارہ سورہ فاتر نمبر تینتیس چونتیس جنات وآدنه يدخلونها. يدخلونها يحلون فيا من أسائر من ذهب جناتنا ومشكرايب والله ورقما دمكيب ديتا جنات وآدنه يدخلونها يحلون فيا من أسائر من ذهب والؤلؤا دا لیدار وژی په دې کې هغه باوغانو سرو زارو asa yrag kali yag baugan cha ragal bangri bawu awlas ta be achol abwa ta wa achol shi pe baun miu pa las me nakral wa zabaar sha darbar lazam tash mar wanduna dunyaye ala او وخت درکړو تا پکه سکړیو او اسکو خالق میغه مدي کورن او کې ناشتي نو پدې کې هم تا قران ناوړې پرونی او مرګري په فیسبوک باندې ورګړو چې قران تا کور کې ټول کور ناشتو او اگر درسي بیا پر سکرین باندې لا ګولیو په کمره کې او ته چاپره پراتو وو اگه منگا تول فیملی والاوات و ناسیو کورو والاوات و تول ناسیو نو چه کور تا دی قرآن دردنشو تا سبا سباب اللہ جواب وارکی الله دیگا کورو نا دی برکتون کې دکی چه بایی که قرآن دا او قرآن اوری در رو ناچ دی دا دی ناس دی کانا مقصد قرآن دا کول او قرآن خودل الله اللہ هغه چاله چالدی خیر وارکی چه اغیی دخوای کتاب تا ناس دیه که پا موبایل دی او که پا دی او که پا افند دی ناس دی او دخوای کتاب هوری جننات و حدییت غلونها يحلو نفیا من اصاورا من زحبین کالی دار بشیب دیگه باوگانو اسرو زرن و لؤلوها او دمال غلرنا ولبازو یا حرير او جامع زيوا بده جيد ريخمو ريخمو قبل بي اچولي باوغان سراس بي ام وقال الحمد لله اللذي زبان الحزان اوائي بدأي الحمد لله اللذي زبان الحزان الحق <سؤال> حق د نړۍ الله <سؤال> هغه ځارت لا چې دغه ځمغان افغان لاړل <سؤال> افغان راځي لړې دنیا کې افغان نو غمونه مصیبتونه هغه نه نه په شاله <سؤال> راځي الله <سؤال> دې زمونږ د ټولو نصیب کې اغه اف او افغان غرض لاريب وکړه الحمد لله ار زبان حزام وای دی حضرت الله عزاد لا چلره غز مخره خوف ان ربنا الله غفور شکور یقینا زمگا رب و خون ګوونه اوونو ګونګار خوبه ګو مونته معاف کړل او زموږ یانه ګا ماو هغه قبول کړل وَقَالُوا حَتَّى لِلَّهِ الَّذِي عَذَبَنا الْعَذَابَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي حَلَّلَ دَارَ مُقَامَتِ مِنْ فَضْلِهِ آهَ اللَّهَ جَرَاءُ سُمُغَا قُرْدَا مِزْغِرَ ذَذْفُ لَا يَمَسُّ مَاءَ بِيَانَ وَلَا يَمَسُّ نَوِيَ نمراسی من دعا پده گی ستڑے والے ولایا ما سنافی آلوگوبا اور نمراسی من دعا پده گی سخافگان دنیا کے گو دنیا کے گو خافگانون ہو خافگانون ن اخلاس کرو غمون ن اخلاس مزرات دنیا مصررات والآخرات دنیا غمون ارامذ اخرت خوشاله شي په دنیا ستړي ارامذ اخرت دمشي دنیا تکلیفونه ارامذ اخرت نعمتونه شي الذي احل لها دار المقامه من فضله لا باس ما فيا نصب ولا باس ما فيا لغوب نماسي من دا په او نوار اسی امن تاپ دیگستنے والے دنیا کې خوبا خفا شوئے کلا دنیا کې بستنے شوئے اگا غمون لالل تکلیفون لالل خوشانہ را دی دارگی سورت المومنون ادوشتم ایاتو گو رئی سورت المومنون آدم بر اٹاویس سورة المؤمنون هایت نبر اتاویست اتشتم فا ازاستا ویت آتا ومما گال الفلکين فقل الحمد لله الذی نجانا من هر قوم الظالمین کلاچ برابر شد ویتا آغه سوګه چې تا زر دي بکشتاي هه را دي نو علي سلامات کیشتاي کې کی جناستي کی او ستا مرګ ري دي ساي کې جناستل پای راستي دان دا ومما قال الفولك فقل الحمد لله الذي لا جنا من الظالمين الله لا نا جانانی و القوم الظالمین چه خلاسی برو مانگا ده قوم ظالمانونا الحمدلاللہ الحمدلاللہ ویا کلا چه تلائل ہوئی دے الحمدلاللہ ویا چن احمدتو دعا باوائے الحمدلاللہ اللذی اطامنا و له من ممسلم نه دا, دَا الله د چمن په ګډه معړک او بیر راله راګړي موسل معناې ب دا ګړي د اللهدو پهورلا کې ستې الله اکبر چسور شو الحندله الله دبحان ل سکارله ح وما ک له مکر له را يا نورد وآغاني عمراجي اللهم إنا نسعبك في سفرنا هذا البرر والتقوى من العمل ما ترضى اللهم حوين علينا سفرنا هذا وطعنا بودا اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أغوذ بك من السفر وكعبت المنظر وسوء منقلب في المال والأهل مريض دي ولده بيمار ندعاوا ایا، الحمدلللہ اللذی عافانی من مبتلاک بیه، وفضلنی علی کثیر امیال خلق تفزیلہ، دا را اللہ دنوانا چی زید اغم مرض نبچ کرے ما، چی طیب مبتلا کرے، دا اللہ حمد وائی اپنے متنو، ہر نمت اللہ هر موقع کې د الله په دوه عربون تاسو کې په حالوک دغوی الحمدلله یا ما کل حال طارحال باندې د الله حمد دې دنا چې تاسو کې څنګه مره څنګه یو شو چې تاسو څنګه مونږه ګړډ ور دی حال باندې وته چاته تاسو دا نو وی شکر دې جو دیمه شکر دې روغه ما لی نیما شکر دې ډوډاې پرم وبسګم نه نه به غلي شروع کی دلې ور کړې دي مال نشته دلا دا مال نه نو تبا باندې به غلای سمې را به کی هر مه مدو باندې د الله مدوایا ظالمان تبا کېږي د الله مدوایا الحمدلله او لای وی یعنی هم الحمدو که الیفلام آهدی دی او موغود و دی باندی صفات در رب العزت دیزکا صفات دره کسم دی یو آغا صفات دی چیغا خاص دی پا اللہ تعالی پوری دیم که سماغا صفات دی چیغا خاص دی پا بندگانو پوری لکا خا خا دی بندہ لا گډېرو نادوالا خو اولادوالا خامالوالا او درې مغاصي باتي جرم سره دي بمیند الله او د بندا کې په پیاوې حیثیت الله له صحابتي په بل باندې بادانا لا که سميع الله نه سميع بردهوند دې و الله سمي او د بغیر د اسباب زائريو بنده سمي د په اسباب زائويو شکور بنده ومن شکور الله اوم و شکور الله د به دي اعتبار د دي قبلون کې د امانو شکور بنده د په دې اعتبار چه ده شکر هستون که ده اللہ تعالی نو الحمدللہ لیلہ که لامی جارده سیدسانت زکر کئی لامی جارده اختصاص راجی ده دلیل پا دی ده چه ده علیف لامی عادی دی او موحود پا دی اغا سفات دی چه اغا د مناسب دی نو مانا دا ده الله مناسب صفات دنا الله لذي کتهول طول صفاتونو نو پټول صفاتونو کې خدام راضي چې ډیر اولاد والا خا اولاد والا او ته اصل کے الله تعالی جي کی زکا الله اولاد ور کړې نبيا هم مشرکين ما نابدو میں لال قربنا الى الله ظلفا موږ حقیقت کے الله تعالی زې کو نو دا تا وی لا تا نشو معنا دا الحمد لله د الله منعزیم صفاتونه الله لدی لله اله چاته وې اله هغه ذات توری جګه حاضرته سره کئ اله هغه ذات توری جګه حاضرته پورا کئ د دیواجی الاه معنا کوي امام عبد الله محمد بن وابل ده نوري په خپل تفسير کې هر معنا کوي الله مانعو ان قلب يعلمون الیه يتضرعون الیه انت قضاء الهوائج و الشدائد تذكرت النوادر بالله سما صباح کې جهانك الله ته جړه کوي اللات فريات کوي په ته حاجتونو او په ته کې امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ابن قیم دمشقي هغه مانا کوي فان الاله والمستحق بصفات الكمال ان منعود بنعود الجلال وهو الذي إليه و انصرفو الیه بالحب والخوف والرجاء اله الا ذات وی جگت زونه عاجزی کئ فریاد و تکئ مین داغه سرکئ یارا داغنه کئ تم داغنة كي الاه امام رازی رحمت الله علیہ تفسیر سورہ آل عمران کی اغوی الالاء هو اللذی تالیه القلوب محبتا له و اشتیاقا اله و انابتا الاء و تذکوی چزلون و تا عجزی کئی شوق ساتی عجزی و تا کئی نو الاء تو الاء فلان اذا سکندو اله علیه تو الاء فلان یعنی فریاد میں اغتا ہوگا سکون میں دا اغس اغاو آغس الہ تاو میں الہ زکا ہوئی چھا اغتا خلق فریاد کئی دارانگ یاد علیہ الفصیل اذا و علیہ بی امی ہی علیہ اذا و علیہ بی امی ہی چھکالا بچے دا مورا زوداشی موگا چھکا ہوئی وی علیہ الفصیل نو مانا دا یدا وتاڅه کوي چې خلقو په جماعت کوي خلقو په تفریات کوي عاجزی وتا کوي امان ابن تیمیہ رحمت الله علیه هغه القبودیا شباګه سفکی هغه مانان کوي فل الی الزی الہ القلوب کمال الحب وتعظیم والاجلال والاکرام والخوف والرجاء الی هغه ذات وای چه اغتا زلونه آجزی کئی داغصره مینه کئی اغتا تمہ کئی اغتا فریاد کئی نوزکا و تا اله ہوئی دادی واجنا اللہ تا آجزی او فریاد موہیدین و حقوقو و مشرقین چھ کلا برا گیر شو په دریاب کې او کشتای بڑو بیدا نو آغایی با پاگه بیا فریاد الله تا کو بیا بی نوری رو لگه حضرت اکرامه دا آگو جال زیه چه کلا مکفه تا شوا اوغا تختی دو حبشی تا تا کشتایی که که ناس او چه دریاب تا شو نو کشتایی با دو بیدو علی اللہ را مدد که یقوی اولی غلاند مناد خلگوی اغوست نر را مدد کی, کی ویخه خا... زمونږه جګړه مې بي عليه السلام سره په دیوا رچنا رام دکې نو بیا مونږ اوس جګړولې کوله اوی ک زخلاص شما لاضان یدي فی یدي محمد صلی الله علیه وسلم ولاجل نور الرحیمه زبلاص پلاص د نبی علیہ السلام کې اکدم او زب ایمان راړم کیشتاه هوا اولاد اکرامر آگئی و ایمان ارانو نبی علیہ السلام دے ویستا خبرمنگ پوچھا نو ماندلی بدریاب کے امو ماندلہ سوری اونس دویشتہ مایات آد نمبر باییسو گو رئی سوری اونس آد نمبر وَالَّذِيُّ سَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْقِ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِهِمْ طَيِّبَتِينَ وَفَرِهُو بِهَا جَادْهَارِيُنْ عَسِقُنْ وَجَاهُمُ الْمَوْجُنِنْ كُلِ مَكَانِنَ تَرْدِي بُرِنْ صِدْقَلَادَ اِقِّنِي بُكِشْتَائِكِينَ و وشاله شب دیبان دین جا تحاریون آسفون راغ دیتا سلائی راغ دیتا غبادنا موافق و جاوم الموجو من کل مکانین راغ دیتا چپی دار طرفنا و ظنو انو محیط بهم دایو گمانو گجی حاطو شب دیرا گیرشو دا وللا مخلصین له الدین فریاد گئی دی الله تا او خالص کوم کی الله تا غړیل لا ایم امجه من حاویل نګوننا بنا شاکرین ک اخلاص وکړو منګادو دینا لنکوننا من شاکرین خبغ شو به منګاز شکر گزارو نا چه کلا با دریام کی شو نو بیا بے اللہ را مدد کو ایو بے اللہ کتا دین کړو اخلاص کرو من با شکریه و باسو من با تابداریو دارنگی سرعیان کبود سرعیل اکمان دو دیر شمیات سرعیل اکمان سرعیان کبود اول راواروی فیزش پی تمایاتا سورہ آنکبود آج نمبر پیچ ساٹھ فائضارہ کبوبی الفلکیں دعو اللہ مغلسین اللہ الدین کلا جسو عرشدیں کشتائے کی فریاد کہی اللہ تاکھا لسکونگی اللہ تا دین لرا ولمما من الجامن البر اذا مشريكون کله اخلاص کی دل را اوچتا نسا پدئی سردار قوم کی ده الله سرب السوگا چیکار و را کی سٹای کی کی ناست له راگیر بجونو بیا الله رحمت کو یو الله تمی جناب فریاد سورا ای لوکمان دو دیر شمایات واربسی سورا ای لوکمان وَاِذَاَغَشْ يَوْمَوْ جُنْكَ الظُّلَالِ دَعُوا اللَّهَ مُلِسِنَ لَهُ الدِّينَ قَلَا جِبْتْكِ شان روبانې د والله مسی نه له نه فلم نه جاې لابرې فمی مته دماجدوعاد الله کو خ تارن کاور کله ج خلاص ک د ل چېته د بعض د د او بعضې ان کارو وما يأتي بأياتنا إلا كندقثار الزقفور انكارن غي زم باياتنا بدرعنا شكر من غر دمع شكر دد الله داري سور بني اسرائيل ادهش به تماعت وغرئي <coughs> سور بني اسرائيل ادهش به اللہ و تزکوئی سی سوگ راگیز شنو اگواتا جنا کئی اگواتا فریاد کئی وشبین دمیاتا شروع کن وَإِذَا مَنْ سَكُمُ الظُّرُّ فِي الْبَارِزُ وَاللَّهَ مَنْ تَدْحُونَ إِلَّا اِيَّا هُ کَلَا جِوْرَسِهِ تَعْسُ تَقْلِيبَ دَرِيَابِ لَا نَمْنَدُ دُونَ إِلَٰهِهِ رُخْيَا غَسُوغَ چې تاسو را مزه کوله باندې الله نه فَنَمَّا مَجَاؤُ مِلَن بَرِي اَرَسْتُم وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا کَر چې تاسو تاسو را وچه بیا مکړویہ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ده انسان شکرت الله وکال انسانو كفورا ده انسان شکرت الله نو اله و تا زګوي چې هغه تا عاجزي کیږي هغه تا جړاګي کیږي هغه تا فریاد کیږي چې سوګي رحمت کوي سوګي په خوشاله غرامت کوي سوګي په تکلیف کې رحمت کوي و چې تا غریب یا ازي نو غته جاړي او غته فریاد کوي اهدارنګي اولويت الله ځان نسبتي او د غیر نافقي چې اعلان زيما اجازه تروازيما زمامه بغیر بل الله واجت روا ديشته لکه سوره بقره يو صد ريشو تميات چه اله زیم حاجت رواز زیمه یاو سل دریشوی اتمایات سوره بکران چه اله حاجت رواز زیمه او بغیر بل اله حاجت رواز نشتا لَهُ واحد. لَهُ واحد. لا اله الا هو واحد و الهكم لا اله الا هو حاجت سرغول على الساسه حاجت رواجي لا اله الا هو نيت حاجت سرغول على بغض الله نا يا والله حاجت وَإِلَٰهُ كُمْ إِلَٰهُ وَاهِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو, هُو. شیعر قرآن اللہ دو برحمتون اولی گی سورا اعناعان کی بیوی دی هولا لگزورو ارکا چه ماسالے سرطا کزشی در در سرطا إِلَٰهُ وَاهِدًا لا اله الا هو نيسته حاصل سر غونګه بغیر د دي نا لا اله الا هو الرحمن الرحيم عام مرحبا خاص مرحبا دې لا اله الا هو نيسته حاصل سر غونګه بغیر د دي الله نا الرحمن الرحيم دارنگی سور ای آل امران دویم آیات سور آل امران آیت نمبر دو اللہو لا الہ الا اللہ. ہو اللہو لا الہ الا ہو اللہ چھرین نشتے آجت سر گونگی بغیر دادی اللہنا الحی القیومہ جوان دے دے ہمیشہ تدویر کون کے ظاہر سو الا ہو الحیل قیوم جوان دے دے ہمیشہ تدویر کون کے ظاہر دا سو دارنگی سورہ سعاد پیزش پیتم نمبر پین سعاد پیزش پیتم. درویش دماسي بار قل انما انا منذر و بيغمبر بي شغازي مهرون كه وما من اله الا الله الواحد القهار وما من إله إلا الله الوعيد القهار نسى ذهات سرق الوالة إلا الله الوعيد القهار مقرأ الله ديكي دي وزور وراء إلهة ذهات رواها ذهات نصفت دولوية الله ظن صابتين دا الله مناسب صفات دی الله الله اور د صفات الوهیت الله تعالی ثابتای صفات دوران دو کې حضرت شیخون قران ګن آیاتونه پیش کړئ رب العالمین او توحید فی الوهیت ذکر ک نو دو توحید ربوبیت بدلیلو ګرځو چې اعلی غدي زکر ربا غد بالون کې آغازه رب العالمین بالون کې دې د مخلوقات د صفات ربوبیت الله ځان له ثابتې دي غیر نه نافکې چې څنګه ز رب یم ز پالنې والې ما, ما د 10 بنسوک نشته آل عمران زلوش به تمات وګورئ څه ودروبوبيات الله جان ثابتئ قل يا آل الكتاب تعال و لا كلمهن سوا يمن ما بينكم الله لا الا الله و لا نشرك به شيئا وَلَا يَدْعُو غَيْرَ من بَاعَثًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ نَدْعُو مَصِيبَةً بَاعِثًا بَاعَثًا فَقَدْ دا د الله صفات دي په لویي الله دي د رنگي انعام ها د نمبر 14 سوال لسم وګورئ سوره انعام ها د نمبر 14 لسم قل اغير الله يا تاخذ وليا ما غری سما دیوالارد لا. او وایو تیم او لا یتعام د الله توعام ورګی مخلوقاتا او وایو تیم او او دې چار توانت مختاجنه دلاسو توام نشي ورګولې سمات لاګو دeltoan موارګای خورا ګورګی مخلوقات لا او الله دې چا توام ته محتاج نه نه الله دې چا خوراک ته محتاج نه نه کم سورل توه یونکو پانسوسته ما تو ګورئ فرعون السلام نو تبوس کئ سورل توه اس پاړسمه سي آد نمبر 49 قال وبمر ربكما يا موسى ويسو ده تاسو په حلنګ او موسى عليه السلام فرعون موسى عليه السلام او هارون توي است دا څو ننډو ډای چا دار کړي دا بل احسان بځوادې چې ما لوي کړه ما زړه ډوډا دار کړه دا قال رب رب ګمایا موسی قال ربن الذي یاتا گلشن خلقوا ثم حدا موسی او موسی او ګلن موسی علی سلام او نهات خلک د بادشاہ پر ستروږی سرګیا چولی او پرواینه وا او دوی تعالو ډوډای چا در کړه دیو ته وای کال ربنا الذی عطا کُل شاین خلکو سو مهادا ویرا زم غزاد دې چور کړه دې اړیو شیلان دا غ جوړخ سو مهادا کا کودل دا تمات داوائی جستا رب سوک دے زما زماغ غرب دے چتا دے اند خوراک چل خود لے دے تالے اند اوڑای درکڑی دا تو زماغ رب دوڑای موڑشوی قال ربن اللذی آتا کل شین خلقو سمہ دا پی رب زماغ غزاک دے چار یوشی لے دا جوڑ خور کردے دے اوبیا یو ته د ری غلو ځن خو دل زہ شخری وے څنګه او چاته وے څنګه پلی تا کې وے څنګه چا کې وے څنګه او تی رے وے څنګه یو ذات دے چا غدا ځن خو دل یو ذات دے چا غورا کور گئی تماسو ترا لي بلڅوک دي ذمہ دار رب الله دې الرحمن الرحيم جام مهربان دې او خاص مهربان دې رحمان ورني فعالان کې معنا د عمومیت دا رحيم ورني فعال کې خصوصیت دا نو ار رحمان عام مهربان یعنی دنیا کې پارچا مې ربا کوي دوس لا عمر ځک ور کوي دشمن لا عمر کوي سپیل لا عمر کوي خینذير کافر لا ور مسلمان لا عمر الرحیم او خاص مې ربا نه او علګه سمات لا و قیامت کې به خاص مې آئی لبا جنتو نوار گئی آئی لبا نعماتو نوار گئی آئی لبا خوشحالای سوره فرقان یاو کمش پیتمایاتو گوری سوره فرقان آد نمبر اونساٹ سوره فرقان ادلس سورة فرقان لسما سبارا اني سوابارا هذا نبر الذي خلق السماد والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم سوال الغرش الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن مہربان زاد دے فسأل بی خبیرا او غالذ جنانو خبردار الرحمن مہربان زاد دے فسأل بی خبیرا او غالذ جنانو بمید لا خبردار فسأل به تجد خبیرا زگویا فاصل بي خبيرا هو ولد جنا نو به دې له خبردار زګا او صالح وي يا من يرى ما في ضمير ويسمع ان تلؤد لكل ما يتوقع يا غزا طاج زمال من رجا في یا من لی المستغا والمظلوم یا غزاطه چې تل جڑا او فریاد کیږي مالی زوافقری لېګه وسیلتون فابل افتقاری لېګه فقری اټو ما زغو بغیر د خپل فقر نه بل وسيله نشته دا خپل فقر دا خپل اعمال در دوسيله کوبا مالی زوا درې لباب کیلهتون فله ارض دا با بااب اقروو او که تم د خپ درواز نه شړي ز بیا د چا دروااضي تهلاړی ما د چا دروا د فراد کوما حشاله م که ان ق نه توعافضلو عجل والمواحب او سو تا د ج فراد کومه اللهته زما جدونه الرحمان دارنگی سرعی مومن گوہ میاتو گرہی سرعی مومن آیت نمبر ساتو چھے میں احرابان آگا نو آگا تا جڑا فریادو کا اللذین آئی احملون ومن حولہو يُصَبِحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ يُصَبِحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُونَ انا ملائج دارشنا چابیر اولاد دی ارش در اپل عزتی اوجد کرده ده مومنان اللہ بخن اغواری اوئی ربنا و سایتا كل واز منگرابا راسیدل یاریو شیدہ پیز باز میرا بانی او دوی لمباندی استا میرا بانی ارسطا راسیدل دا تپارس پوئے فافر لیلذینا تاغو وطبعو سبیلکا وقہم مذاب الجحیم بخناو کیا گتا شتو بے ہویا استا وطبعو سبیلکا تام یوس تار لیکتاب سبیل الله دا الله کتاب ست کتاب تا کې ناسل قران تا او ناسل اوسه را خوان کوي څخزه اٹھاو نه بچی نه هستي ورتابو سبیلکا وخي مذهب الجحیم ربنا وعدل الجماعه التي واتوا ما لاي بول دعاګا غواړي حال سکو الله دعا غا نه واړی چې قران تکه راستنه ربانا واکرم جننا دی اتی لو دی واتوم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم طولطا بل لو دعا غا نه واړی ابنك انت العزيز الحكيم يا جنايه تا غالي وهک من ملای ول دوای کنه غواړی چاله ته مهربان اې ته به مهربان اې او کې خپل ناس دې خزې کې نو لږه بچي ناسي ستاگې تا د ناسي الله ته به مهربان شي وقې عذاب الجحیم داران کی سورې انعام دولو سمات قل ممم بسماوات والارض قل الْلِ لله قطبالا نفسی الرحمن مقرر کرده بزان من مهربانی قطبالا نفسی الرحمن سور ای ومسیبارا دول سمیات دول سمیات سور ای ومسیبارا وماس 12 سورہ انام آ نمبر 12 قل م م بزما دی ون ارض قل الله کتما علام سر رحمہ بو کرا د بازار باندې مهربانی حدیث کرا دی زبا قدرت رحمت غضب زما رحمت زما غضب نو مخک شوې ده زما د تابو تعالی وجود دړګ مېربانی مېربانی وکړه ولیا کار کې چې دا سبب زما د غضب زما د غصې ګرځي مېربانی مخک شوې ده کټ بالا نو رحمت مقرر ګړي دا پر ځان باندې مهرباني اووال نو مهربان ذات الرحمان الرحیم عم مهربانه دې الرحیم او خاص مهربانه دې مهرباني د اغذ مهربان ذات اغذه د تاغیر ک او بنسو دې مهربان وګړو بت دربار دروانه بالت جڑا کے بلت فراد کے محرابانـخوگو دارنگی سوره اع�tes אחات آر نمبر اک سو یو صرش پک منزوستم اما وادیت لانا فی دنیا حسنا وفی ال آخران امناہی سوره আরাف نامه سی بارا 156 یو څوش په پام ځوستم وقتور لنا بیازی دنیا حسانا وافل اخرته حسانا مکرر ګم لا په دې دنیا کې تو आनंद نه کایو اخرت کې اجر زم نه کای نه هو تا الیک كانا <سؤال> ربي وسب بي من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء زمان میرا بانی رسید دل زان شتاء فسعت بها للذين يتقون ويعطون زرديف تمو قرار وقم دلہ آغا قصانو لا چه غیزان بچ کئی ده شرکو ده بذارتا ویوتون زکاة ورکی زکاة زلپا کئی زکاة ورکی والذین ام بی آیات نا یکمینون آغا قصانو لا چه ای زمان بی آیاتون و رحیم صفت اللہ لصابت ده الحمد لله ذا لامناسب صفات ون دي الله الا رب العالمين اغا الله چې پالوږه ټول مخلوقات الرحمن عام ربانده الرحيم خاص مهربان ده دا صلوت صفاتونو در رب ال عزت ذکر کول یو الله الہ غدی دو ام رب پالون کہ غدی درم الرحمن عم ربانا غدی صلو ر الرحیم خاص م ربانا غدی او سبابا ان شاء الله مالک یوم الدین ایا گنابود ویاک نستعین وایو سبحان